На моє щастя, у коридорі нікого не було. Я тихо постукав у двері окамури. Тиша. Хотів постукати ще раз, але додумався дістати телефон і набрати Ірмен номер. «Це ти там?» – уривчисто спитала вона. «Так, за дверима». «А хтось є в коридорі?» «Нікого». Двері відразу відчинилися, і Ірма затягла мене всередину. В обличчя ударив сильний, застояний сморід. Такий сильний, що довелося стримувати блювотний позив. Смерділо лайном. Кімната, невелика, прямокутна із двома ліжками, була буквально завалена якимись пакетами, банановими шкірками, обгортками і різним мотлохом. У кутку біля ліжка валялася купа одягу. І я підозрював, що смердить саме вона. Але перевіряти не збирався. Стояв і відкривши рота, дивився на величезний темний предмет на стіні. Його форма і структура стінок не залишали ані найменшого сумніву. І хоча я бачив те, що бачив, однак не зміг не поцікавитися. Ірмо, що це за штука? На стіні від стелі аж до підлоги висів величезний кокон. Він був розірваний, ніби з нього щойно виліз гігантський шовкопряд. І на рівні краї понуро звисали шматтям павутини. Думаю, він вилупився звідси сьогодні вранці, сказала Ірма, або вночі. Хто він? учманіло запитав я. Капрал більше нікому. Якби це був хтось іще, то навряд чи окамора спокійно пішов би на шикування, ні? Стривай, що ти зараз сказала, що капрал вилупився з кокона? «Ви, мабуть, теж помічали, що найбільше недовіри і навіть обурення можуть викликати саме ті припущення, про які ви і так знаєте, що це правда?» «Глянь сюди!» Ірма відкрила холодильник. «Походу, у нього був неслабенький свин». «Неслабенький хто?» «Неслабенький що?» «Свин! Голод!» Холодильник був забитий порожніми концерними банками. Упаковками від соків і молока, з ім'ятим одноразовим посудом, недогризками яблук тощо. Розгардіяш у кімнаті, очевидно, був продовженням цього ж таки бенкету. «Отже, якби це була тварина, – продовжувала Ірма, – вона навряд чи зуміла правильно розпакувати сух пайки і зачинити за собою холодильник». «Що тут відбувалося? – вичевив я із себе, – мимоволі глянувши на купу одягу, що смерділа лейну. Я б сказала, він з'їв усе, що зміг знайти. А потім обгорнувся коконом чи як? Або навпаки, виліз із кокону і накинувся на їжу. Але це точно не можна називати словами під кайфом і обнюхався гидотою. І що будемо робити? Леняти звідси. Упевнено сказала вона і відразу сунула мені купу пакетиків із чорним пилком. «Порисовуй по кишенях, я зріжу кокон». «Єрмо, перестань. Йдеться про те, оголошувати тривогу просто зараз, на загальному каналі, чи спершу піти до коменданта?» «Ти справді не доганяєш? Вони знайдуть це!» Вона кивнула на кокон. «І стануть розбиратися, де Капрал міг щось підчепити. Першим ділом зроблять трекінг останнього рейду». Побачать пункт призначення. Знайдуть квітку. Квітку, до якої я їздила раз на тиждень і не внесла до жодного реєстру. Шариш чи ні? Розумію, а як же? Розкриється таємниця вашого довбаного порушку і твої мрії про Нобелівську премію. Ти ніфіга не в'їжджаєш! Уперше в житті Ірма кричала на мене. Мене відправлять під трибунал. Ось що буде. Що ти думаєш, хтось буде жаліти дезертира? і вона тицнула мені під ніс зап'ястя з незмінним браслетом. Ірмені губи були стиснуті в тонку білу смужку, а вологі від сліз очі метали люті блюскавиці. Так, тут її правда. Трекінгу чорашнього маршруту виведе їх на квітку і на склад. Історія з порошком спливе моментально. І що ти пропонуєш? Я ж сказала, зріжемо кокон, і нас тут ніколи не було. Ірмо, ми в іншій галактиці, і тут коїться щось погане, а мене ж донька, її безпека. А від кого ти думаєш буде залежати безпека, коли ти повідомиш коменданта? Від біоконтролю, звичайно. Але мене вже заарештують. І виходить давати раду цьому, ти будеш сам. Ось тобі і безпека. Або можемо робити все разом, без усіляких офіційних наказів, а повідомимо, коли у всьому розберемося, що зміниться, крім того, що мене не посадять. Ми мовчали, напевно, з Я дивився в її великі очі, сповнені якогось дикого, майже тваринного розпачу, а потім підійшов до кокона, виймаючи ніж. Краще поквапитись, поки не прийшов його сусід, сказав я, відокремлюючи краї кокона від стінки. «Як ти, до речі, примудрилася відімкнути двері?» «У мене була бурхлива молодість», – відмахнулася Ірма і кинулася допомагати. За 10 хвилин кокон був розрізаний на частини і складений на підлозі. Ірма взяла напівпорожнє відро для сміття, трамбувала туди шматки сплетеного з павутини сірого покривала, потім зав'язала сміттєвий пакет і сунула його за пазуху. «Ході вам. Сказала вона тихо, і, визирнувши в коридор, вийшла перша. Уже внизу на виході з казарми ми зіштовхнулися з ванлик. Жінка-полковник із вицвілими очима. Я помітив її тільки, коли вона окликнула мене. Лейтенант, і що ви тут робите? Мені здалося, полковник вклала у свій тон стільки підозри, скільки могла. Параноїк, що працює за фахом. Так про неї говорили поза очі. «Ми заходили до сусіда, того хлопця, який улаштував сьогодні бійню». Я гарячково згадував слово «Алекса», сподіваючись, що правильно запам'ятав прізвище. «Джойс! Він із Біуроти. Ми частенько спілкувалися. Уранці, як ви знаєте, йому довелося застрелити сусіда по кімнаті. Нам хотілося якось підтримати хлопця, але його немає вдома». «Кімната зачинена». Вандлик пронизувала мене своїми зіницями кольору вигорілих джинсів, і від цього погляду хотілося зізнатися в усьому. Так, полковнику, ми стукали, але ніхто не відчинив. Дуже хотілося, щоб Ірма теж підключилася до розмови, але вона мовчала. Ясна річ, кивнула Вандлик. Він якраз зараз свідчить, а ви кожного рядового бюроти так добре знаєте. Ірма нарешті заговорила. І її голос, на відміну від мого, звучав спокійно й впевнено. Він часто бував у рейдах, якими я керувала. Зібраний боєць із гострим розумом. Мені здається, капітане, я до вас не зверталася несподівано холодно увірвали її Ванлик. Але дякую за інформацію. Вільні обоє. Ірма витримала її крижаний погляд, якщо не з викликом то спокійно, не відводячи очей, демонстративно віддала честь, і ми поспішили вниз по сходах. А я все ще не вірив, що нас отак відпустять, і чекав, що офіцер контролю нас окликне. Через кілька кроків не витримав і озирнувся сам. Вандлик дивилася просто на мене. Ми чекала, що обернувся саме я, а не Ірма. Спіймавши мій погляд, вона підняла руку, як людина, яка згадала щось важливе. Лейтенанти, зайдіть через годинку. Є розмова.